من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والإيمان في اللغة التصديق ما تنرحمت الله لك وزاحت ذكر كوي لفارة الإيمان فرق تبعيشار وكي بين الإيمان والإسلام أو تفسير بوكي تدهب ما بين كفرق ستاوك شيء واحد ده نو د یا چې ایمانو عبارارت دله امررا نه ایمان د پاه دوروک نه راغلی دی اختیلا بهسته خپل را ځي چې مسله کې حقاه کوم او ده چې د اقرار شرط لپاره د ایمان ده او که داروکن د ایمان ده خو رحمت الله علی را دا ده چې د ایمان د پاه دوروک نه دي یو روکن د ایمان تصدیق قلبی ده دویم رکندې ایمان لپاره اقرار ده شارح رحمت الله علی رسته شرح وکړه غرض د شارح له دی دی شرح نه آغا مختصر تقریبا څلور غرض دي یو ذکر کوي معنی له غويله لپاره دی ایمان دویم ذکر کوي استعمال دی لفظ د ایمان سره دریم ذکر کوي دفه د سواله چلرم ديکر کووي فرق با نه روکنا نه نو حاصل دا, دا اول د زیکر کوي مانالوغوي لپاره دی دی نو د ی چې ایمان په لغت کې راضي په معنادي تصدیق سره تصدیق تصدقته ویل کېږي زان کول دی حکم دی مخبر لره یو مخبر یو حکم را وړو په یغه بندې باور وکې پېغه بندياتې ماده او یقین وکين نو دې تويلې کېږي ایمان او یا مثلا نو یو مخبر حکم ذکر ک قبله ول دی دې حكم دې تويلې کېږي اغا تصديق نو د ياېت افعال ایمان دادي باب افعال نه مصدر ده نو امن به چې څلای ذکر کړي د دیب مخد دیب بمقب... دی دی مانث وی وی دی دیب مان دا وی چې امنه هو تکذیب, تکذیب او المخالفه چې ایمان په د بندرا ور و مان دا چې د تکذیب نه او د رنګ د مخالفت نه دی په امن بندې نو چې ایمان پر اور دیغه تصدیق وک دغه اغا حکم او مان نو بیا به هغه ته نسبت دی کې زبنه کې او د رنګ دغه مخالفت بنکئ استعمال د لفظ د ایمان په دو طریقو باندې راغلی دا په کلمه د لام سره مصامليږي او په کلمې د با سره مصامليږي په کلام د عربو کې سيله د دې لپاره لام راغلی دا او با م راغلی دا قران کریم کې راځي وا ما انت بمؤمن لنا نو التا د ایمان د لپاره سيله کلمه د لام راغلی دا او دارنګ اغا کلمت به مستعملیږي لک نبی کریم علیه السلام ویل نو چاپخته نو کلمل ایمان یا رسول الله جبرئیل علیہ السلام نو پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړ الایمان ان تؤمن بالله نو د ایمان نو رسټصله با اغا مستعمله سوی ده نو دی دي په با او فلام سره راځي استعمال دي د ذکر ک دویم دی سره خود به خود اغا د سوالم سواله وسوله سوال څنګه رات سوالداراته څه اصل خبره ده چتاوی ال ایمان عبارات دل تصدیق نه تصدیق صیغه دی باب تفعیل ده او دی باب تفعیلی او خاصوشه فی ذکر کړي انتساب څه د دې په معنا کې بنسبت ال غیر راغلی نو بیا خدې دی معنا داره وته بیا خو هم د دې معنا داره وته څه تصدیق او ایمان به عبارت ویل دینه چې سړی نسبت د صدق یو چاله ورو کی نو حالان کې په نسبت د صدق باندې خو ایمان نه ثابتيږي مثال ثور باندې یو کافر ده اغا د نبی کریم علیه السلام د غټولو اقوالو ته نسبت د صدق کی صدا د رښتیا خبره کړي ده په دې خبره باندې پوښی نو دادر دا د رښتیا خبره کړي ده نسبت دې صدق راغلی دا حالان ک غته مومن نهویل کېږ بلکې دا خو د آپ ده د اوومتی اتفااق په دی بنده ده چې یو ش دې چې هغه حاله دی کافروه نخه دی کاافرو وه په خپل اختختیار سره سړی قزدن کو په خپل اختیار سره سړي قصدن کو ده حالان کې د دی سړي ایمانم تصدیق موجود ده نسبت دیسې صدق راغلی دا دی ټولو یانو ته چې دا, دا, دا, دا اختیادي او کوملې په دی باندې راغلې ده بیا سره د دینم دا کافر بللې کیږي لکه یو شړای د مومن دا غ شدو زینار کی پغړ کې هغه تار اچي چې هغه د هندوانو رسنده په خپل اختیار سره نو اوس په دې سره د هغه په دې سره د کافر ده حالانکه دغه تصدیق خود به تفعیل کیږي هغه خ راضی په معنا د نسبت سره ال غیره نسبت صدک موجوده او بیا د تکافیر ولیکيږي پدې خبره فوی شوي نو چې کله دغه مخکینه وځهب د تاسو په ذهن کې نو خود به خود دا عشق سره ختم څه زکه د ایمان معنی مګا څوک له تصدیق پدې تصدیق خاصه مګا هغه وانه خللتي ده بلکې د دې معنی وکړه او یقین او باور کول حکم د مخبره قبل اول دغه حکم چې دیغه حکم دی قبول کړه نو د دې او نتیجه څه وي چې دیغه به تکذیب نکړي دیغه به مخالفت نکړي نو کومه د سې یو شي راغی چې اغه نه کډی کافر و د اماره د تکذیب د نه؟ نو چې تکذیب راغی تصدیق فاتینس نو د دې وځنه دغه شړې ته مګه اغه نسبته کفر کړی دا کافر ده او دویمه دا ده چې نسبته صدق وانه خسته کافر ټیک ده هغه عقیده دا وی چې د نبی کریم علیه السلام فی جميع ماجا جاء به په دې کې ده خو د د احکام قبول کړی وی یع د باور هغه په دي احکامو باندې کړی نه نو د یو جنایت مؤمن نه لیکيږي نو لري حاضر ایشکاروي اعتراض نو وری ديږي ځین کوم خبره کینیکه څه خبره وشو درې یوه معنا لغوي ذکر کړه دوه استعمال ذکر کړي ایمان لپاره او زه حد ایمان یوکه په دی سره خود به خدا دریم د فلسفه سره سره مګو تاسو یې څه فرق ده په مابین د رکنینو د یایت چې د دوه رکنینو په مابین کې فرق ده چې تصدیق هم د ایمان رکن ده اقرارم د ایمان رکن ده خو تصدیق د س یو رکن ده چې دا انفکاک نه خلبی همیشه دی پاړه بی او اقرار د س یو رکن ده چې دا انفکاک قبلوی نو کله بو وی او کله نه ني کحالت د اختیار او دا ضروری ده او که حالت دی جبر او د اقرار راغه نو دا کی اقرار نوم پروانه کی الا من اوکرها او وقلبه متمنن بالایمان فرق پما بین د رکناینو کې داسه چې دا یو رکن دا د لابلې دوام غیر منفک ده او اغه دویم رکن اغه کلوی او کلنی ک حالت حالت الاختيار مبي اړوري ده او کچه ته حالت حالت جبر او د اکراه مبي او کلکلا جداګی نه بویني په الله علیه معنا لغوی استعمال او زه حد ایمان د سوال او سره م فرق ک پما روک نه نوکه یو رکن هغه غیر منفک علا سبیل دوام ده او دویم اغا علا سبیل دوام نیوی په شرط د اکراه کې جدا کیږي وال ایمان فی اللغه تصدیق ایمان فی اللغه کې رازی په مانا ده تصدیق سره تصدیق ویسه ته ویل کیږي اذعان الحو حکم المخبره اغا باور کول دی په حکم د مخبر او په قبلو ولودې حکم د بده وجه عليه صادقنه او په ګرځولو د بده ریختونی افعال من الامانه دا د بابي فالسی غ دا د اما نهما خوز ده که ان حقیق عمل نه به گو کې حقیت دیدي چې په اوچ ایمان سړی را وړيغ ب داوي اما هو تغزیب چې د پمن بند دا له تغزیب اوله مخالفت دی دنا یوه ده استاعال راغلی دا معددي پلام سره لکه پهدي قول دی واجب سبحانه هو کې چې غ حقایت کل دا لوروديیصفف سلام نه ومان طببي مؤمن لنا ب مصدق نه او بلپبي سره دا غلی دا لکانه به غری عليه ایمان دته ویلې کېږي چې د ایمان په الله باندې وی اې تصدق صدقه تصدیق دی وی الله تعالی باندې وی لې حقیقت التصدیق حقیقت د تصدیق دانه د دا انتقا فی القلب نسبه الصدق چې په زړه کې د صدق را خبر لرا یا مخبر لره بغیر د ازعانه او د قبولونه بل هو ازعان و قبولونه بلکې داعی بارد له ازانه لباور کولو او یقین کولونه موږ ور د ایمان نوم د یقین دی ایمان نوم دی یقین دی چا ی که نې کنه د دې مان نسته که نه سولې په ای باور او یقین پښتو کې نو ای ځانه قبل اول دی لذالک لفراد دي حکما به هیڅ په دې طریقې باندې علیه چې په دې باندې واقع کیږي نوم دي تسلیم او دی انقیاد تسلیم معنا انقیاد او حالا ما صرحه به له ک په دې باندې تسریک کړه غزالی رحمته الله علیه وبالجمله خلاصه دې كلام دا د المان الذي اغه معنا عنه چې لدينا تعبير کې د په پا فارسي زده کې دنه په غاړه کې خپله سرانو د معنا دې تصديق د څنګه مقابل د لته تصور سره حيث يقال په دې طریقې سيولې کې په اوایلو د فن منطق کې چې عالم بیا تصور وي او یا به تصديق وي سر صرح هذ ذالک پابند تصریک کړه دار اس دې مناطق او ابن سینا فلو حصل ھذ المعنا کدا غمنا راغ لاله فار د بعضی کافرانو کان اطلاق اسم الکافر علیه نو اطلاق د نوم د کافر په پابندی وی لدې و جنوی صف د پابندی به یو شی ویل امره د تکذیب او د نه کما فرض نہ لکه موږ فرض کو ان احد صدق کیو سڑی تصدیق کو پټول هغه بندې چې په هغه بندې مجئت نبی کریم علیه السلام کړي وو او دای ومنل غاړه مرتکی خو ده دي دي سره سره و اقرره به پدې اقرار امخ او پدې بندي عمل امخ و ماع ذلک د سر سر شد زیناره هغه تاریخ غړې ته واچو چې کوم رسند هندوانو په خپل اختیار یا سجده وکړه لپاره دی بوت د نیکتای نه ده ښه چې ولای نیکتای ته کې نیکتای ده نه ده شدو زینار دا یو تار ده هندوانې په غاړه کې اچي دی غو رسم ده دا نه ده نیکتای خو بیا مې ښکړې خبره دراده د نیکتای ایجاد اولمن هغه د ترکیی نه سوې مسلمانانو کړیله خو بیا هم چې شعار د کافیرو ده نو خو بیا نه ده د کافیرو شعار ده کنه بیا هم خن ده په دې سره سله کافیرکی جنو د سني ډاکټرانو کافیرک ومع ذلك سر لدين شد جناره غتاري وتا له بلی او سجدان السنه او ياي سجده ولا غولا بوتانو تا خپل اختیار بندي نه جعلو هو كافر ده بمګه بولو لما ان النبي عليه السلام جعل ذلك زکه پیغمبر علي السلام دا ګرځول د علامه د تکزي بودين انکار او تحقيق هازل مقام علامه ذکرتا على ما ذكرتم تحقيق ديموقامه په هغه طریقې چې ما درته بیان کړ یوسهاله لکه طریقہ آسانوي تا تلاره اله حل کثیر من ایشکالاته هغه جواب د ډیرو اعتراضاتو ته المورده چې وارد دي په مسلې د ایمان کې وایي زارفته حقیقت معنی تصدیق چې کله معنی د تصدیق دی او فزندلانو فعلاً په خبره باندې چې ایمان پر شراح علماء او پر استلاد شرع کې هغه ویل کېږي هغه تصدیق ده بما جاء من عند الله بماج اهه تفاغه بندوی چې پیغه بنده مجه اتکړای دا نبی کریم علیه السلام <سؤال> له دی الله تعالی <سؤال> نه ایه تصدیق نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم تصدیق د نبی کریم علیه السلام می پیژړه بندې فی جمع ای ما علم بالضروره پټولو هغه شیانو کې چې معلوم شویو بداحتن مجه ادی د پیغه بندې له جانب دی الله تعالی نه اجمالنه کافی دا کافید په وټلو کې له عهد او لازمواریدې ایمان نه ولاته حتو درجهته نټیټی کی مرتبه د ایمان مشرک چې تصدیق ون کوي وجود ثاني بندي او صفاتو دي ثاني لا يكون مؤمنن اغلب مؤمنو مگر په اعتبار د لغت سره دو نه شرای نه په اعتبار د شریعت سره لې خلاله زکه د دخلل راغلي وي په مسلې توحید کې ویلې له اشاره تو دي اشاره راغلي د په دې قول د الله سره چې وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ايم ما نلري اكثر دي په لاندې بندي مگر دوی مشرکان دي, دي, دي والاقرار به او بل اقرار د قبضه سرافه ده جميع ما جاء به النبي بنده إلا ان التصديق سره غرز فرق د د تصديق د یو رکند د هغه احتمال د سکوت نلری اصلا همیشه د پاره بوي او اقرار قد يحتمله کله احتمال د سکوت لري ویلک په کوم حالت کې وی في فی حالت الاکراه والاجبار نکد جبر او د اقرار صورتو نو ال قران من اکره و قلبه بالإمام بالایمان نو بیا ک اقرار نوم